บุก <Book> 2เจดสิบห้าอเหตุผลบางประการอ a r g o m เ n นตา e v a unu a ร r g o m e า t a เ e v a ทำไมคุณไม่มาคะ De ce nu veniți? De ce nu veniți? Agrad ăe mare. Vremea este așa de r e a Vremea este așa de r e Dicăn nu mai ma pentru ca agrad ăe m a r Nu vin pentru c ă este vremea așa de r e a Nu vin pentru c ă este vremea așa de r e a ทำไมเขาถึงไม่มาคะ t e c e nu vine d e c e nu vine เขาไม่ได้รับเชิญ e l nu este invitat l nu este invitat เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ e l nu vine pentru ca nu este invitat El nu vine pentru că nu este invitat. a i de ce nu vii? De ce nu vii? ț i a n mai m i u Nu am timp. Nu am timp. d i a m mai v i u pentru că nu am timp. นูวินเป็นตุกนัวมติมทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะเดเชดิฉันยังต้องทำงานค่ะไม่ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ n ูระเหเป็นตุ Mai trebuie să lucrez. Nu rămân pentru că mai trebuie să lucrez. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะค่ะ De ce plecați deja? De ce plecați deja? Ți-am nevoie, ca? Sunt obosit. Sunt obosit. Ți-am ști ăi pentru că nevoie, ca. plec pentru că sunt obosit. plec pentru că sunt obosit. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะค่ะ De ce plecați deja? De ce plecați deja? Dicău. Este deja târziu. Este deja târziu. Dicând să păi, pro ducău. plec pentru că deja este târziu. Plec pentru Karuna târziu. deja www.book2.de Pai este Thi